Bona nit a tothom. M'han que em pugui fer cura de la, la introducció, per tant, i nostra alcaldessa, i nostra diputat, eh, autòleg, presentador, representant de la Caixa, senyors i senyors, benvinguts. Eh, el nostre agraïment, evidentment, per als qui s'ha d'anar més intensificat, doncs de la vostra presència, tot i aquesta festa que vosaltres ja veu estar molt acostumats però els que hem hagut de venir mantenint el guard ben agafat doncs no doncs hi estem tant i hem entrat tots refrescats per tant s'agraeix més a aquestes flors eh, anem a presentar aquest llibre del José María de Costa i ho anem a fer en l'ordre habitual que és doncs començant per el qui té cura de la presentació pròpiament dita que serà en David Pujol Parlarà tot, després parlarà l'autor després parlarem una mica tots sí, i creurà evidentment l'alcaldessa que és la que domina l'oblicació la... d'on estem eh, Bona tarda a tothom en primer lloc jo buscant fa molt il·lusió de participar en aquest acte i de poder ser aquí i de poder compartir amb tots vosaltres aquesta, aquesta estrena del nou llibre d'endemà En Franques us he que no sé si sóc la persona més indicada per fer aquesta presentació eh? crec que hi ha persones que tenen molt més coneixement del medi natural que jo i podrien ser molt més crítics eh? però han el com que no li pot dir no. Ell té un passat escolta i els escoltes allò de sempre punt i ell sempre està a punt o demanes per una presentació per fer un escrit, per fer durat amb uns premis de flors de, amb uns premis de fotografia i sempre diu que sí a mi també m'ha tocat dir que sí eh? i a més ho faig amb molta il·lusió i amb molt de gust si algun mèrit tinc és que m'he llegit el llibre abans que vosaltres eh? i seguint l'ortodoxia d'aquesta mena d'actes faré dues coses diré algunes coses d'en i diré algunes coses del llibre començo doncs si voleu bé. començo doncs dient algunes coses d'en Isabel sí. te'n recordes d'aquella migdiada sota la figuera que consti la migdiada era en Daco eh? vaig conèixer en Daco l'any 1988 ara fa 27 anys a través dels seus llibres en concret a través del llibre que hi ha aquesta cita i en aquell moment vaig pensar qui deu ser aquest tal de costa que comença els llibres d'aquesta manera tan curiosa deixeu fer un parèntesi pels que... que no entengueu això jo no coneixia endavant perquè durant els primers anys de la meva, de la meva vida vaig estar a la Bisbal amb aquest senyor compartim, eh? compartim poble i vaig venir aquí com vaig la primera feina de mestre per tant en Dago per mi era un llibre sobre els arbres monumentals de l'Alt Empordà. Vaig comprar aquest llibre, allà on hi aquesta cita. Després doncs, ja em vaig instal·lar aquí i he anat seguint els seus treballs, els seus llibres i les seves conferències. A l'època que vaig treballar a Girona vam coincidir sovint en el tren i vam anar plegats a treballar mentre ell ja hi va anar a una hora raonable. Després, quan hi va començar a anar a l'hora dels maquis, que deia ell, després eh, ja no vam coincidir tant. Quan vam començar però, a tenir una relació més intensa, us haig de dir que de seguir que ja en el tren doncs, em, va, em va semblar una persona molt oberta, franca, molt, molt propera, molt entusiasta. Però quan vam, el vaig conèixer més i vam començar a tenir una relació doncs, més intensa va ser a partir del naixement de la revista Alveres, que en Daco doncs, es va convertir en un aliat del projecte i ha col·laborat doncs, sempre amb tot el que se li ha demanat i aprofito avui aquí també per donar-li les gràcies. Un seu amic amb qui va fer un llibre sobre la tramuntana, en Xavier Febrés, té un llibre que es diu L'Empordà com un món i li dedica tot un capítol. El capítol es diu, eh, perdoneu la repetició, es diu Josep Maria de Costa. En Fabrés destaca les dues primeres guies que va publicar en la col·lecció Guies del Patrimoni Comarcal, col·lecció dirigida per en Genar Fèlix i en Carles Vallès, i diu, diu en Xavier Fabrés Vell. El seu estil narratiu en els dos primers llibres eren d'una rigó, d'una ironia, la mirada de la realitat, d'un domini de la plasticitat del llenguatge actual i d'una personalitat de veu literària francament reconfortants en el panorama de l'època. No es dedicava a la construcció a de ficcions novel·lesques, no formava part als cercles de poder cultural, ni empaitava la influència dels acadèmics. És a dir, estava cridat a tenir disgustos literaris, per acció o per omissió. Continua en febrers, ja dic, amb qui l'any 95 va fer una guia d'aquesta mateixa col·lecció dedicada a la tramuntana, diu, en reuneix diverses virtuts que en aquest país es donen rarament. El seu interès per la ciència va estar també lligat allò que es toca avui amb la vida de cada dia d'un rodal determinat. En segon lloc, tendeix a explicar lo de manera entenedora, engrescadora, encomanadissa i desinteressada. Quan ho fa per escrit, es confirma com una ploma esmolada, malgrat que sigui en dues modalitats poc utilitzades, de vegades, en determinats exemples de l'estat o cultural, la narrativa de no ficció i la temàtica comarcal. I acaba, endant, I acaba en febrers. Diu, ell no s'ho ha acabat mai de creure. Insisteix en el mateix model de llibre breu, brillant, enginyós, amagat darrere del tema. Sense donar un pas literari més enllà de l'altre. Refugiat entre els encerts documentals i ensenyat tot just l'apoteta de la veritat literària, carregat de modestia i de talent. Un altre seu amic, Narcís Pisoany, a traspassar en un article a l'Empordà del 1989, deia això d'ell Arribarà un dia que els figuarens no tindrem cap necessitat de passejar fent turisme arreu del món. La curiositat, l'experiència i la saviesa d'aquest xicot, nom impenitent i viatger insaciable, són prou conegudes arreu de l'Empordà. La seva imaginació no s'atura mai i sempre pensa quines insòlides formulacions de nous contactes diapositivats ara segurament diria de no els pares poils és un noi inquiet i va lloguet com el cult de Jaumet que no sap seure ni està dret de veritat us dic que arribarà un jord benaurat que els empordanesos no tindrem ganes de sortir de casa amb en Josep Maria de Costa i les seves 800.000 diapositives prem el fet tot el que demanarem a la vida serà viatjar sense moure'ns de la cadira escoltant la mena paraula del jove biòleg sempre de filis sempre disposat a anar d'un lloc a l'altre a la descoberta dels plallars o efectius tàctils i visuals sempre xerrant sempre verrant per acabar que aquest repart d'autors que l'han citat volia assenyalar que la Maria Àngels Anglada en el primer capítol del quadern d'Aram sobre el genocidi armènic parla d'una troballa documentada per en Daco com un dels diversos motius que la van animar a escriure el llibre en concret l'observació del llengardatge Gamma Estelio un animal de l'Icabrega de Rodes en una paret seca de cadaies si haguéssim de presentar però Daco, amb deu frases, ja seria molt fàcil agafaríem el diccionari de la Inés Pedrosa, miraríem què hi diu. I amb 10 apunts el tindríem força clavar. Va néixer Figueres fa 52 anys, fill d'en Ramiro, de Llerí, fill de la Pilar de casat amb Isabel Guzmán, amb qui té una filla, la Marc. Licenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet classes d'ensenyament secundari i universitari. Treballa de tècnica al Departament de Medi Natural de la Generalitat. És col·laborador de diverses publicacions. Participa en la descripció de rutes en què punts de submarinisme i camins de ronda. Va ser l'encarregat d'analitzar els articles de ciències a la monografia Institut d'Estudis Empordanesos 50 anys d'Història. I va rebre el Premi Tramuntana del Consell Comarcal de l'Ele Empordà el 1996. per tot això seria una mica fred. Són dades que estaré a conèixer però que no acaben de definir-lo. I per això he fet un exercici, com ho he passat bé fent que he pensat en Daco amb 10 idees... i m'ha sortit el Daco Kavak. Ho sento, però no m'ha no sortit cap defecte, eh? perquè com que no he trucat ni a ni a la bar... no m'ha sortit cap defecte, eh... en tot cas, els deixem per la propera. El primer és que en Daco té molts amics... ho sabeu prou bé... i els sap cuidar. Sap que fer llaços... forjar amistats... vincular-se amb els altres és el vertader camí de la felicitat. I ho practica. Les xarxes socials són per ell un bon aliat, però també li va molt el contacte directe, el cara a cara. Sempre quan et trob, quan anem a aquella sortida de tenim pendent, quan comencem a voltar per anar a veure dels refugis, o com tenim aquella... És una persona sàvia, però fa esforços per reassemblar-ho. Vull dir que no és una persona ativada, pretensiosa. Si no saps alguna cosa, i li preguntes, mai et fa sentir incòmoda. Si la sap, te l'explica amb naturalitat sense cap recriminació Sabeu d'aquell que, que quan preguntes alguna cosa diu, no, no ho saps, això? Eh? Ja no venen ganes de preguntar-li res més Doncs Andaco no, no patiu Ell socialitza el coneixement de manera desinteressada sense retrets de cap mena Andaco té sempre present a Horaci Prodese et Delectare Tant Josep Maria Espinàs com en Néstor Ruján han fet articles carregant-se el gènere de les conferències. L'Espinares, per exemple, a l'inventari de jubilacions, diu La repetida experiència d'aquestes tortures, infligides tan agosinament als pocs ciutadans capaços de mobilitzar-se per una crida cultural, explica el descrèdic de les conferències. Ernesto Rohan, en un llibre que té que es diu l de citar, diu En les ocasions en què he estat oient de conferències, he de reconèixer que no he aconseguit concentrar-me en els temes, segurament molt interessants. M'he posat nerviós i no he marxat abans que el suplici retòric acabés per pura cortesia. Si en Lohan i l'Espinàs haguessin anat algun dia a alguna conferència d'en segurament que no haurien escrit aquests textos. El mateix Lohan, en aquest article que ho he citat, deia «El conferenciant perfecte té tres virtuts, domini del tema, maneres pertinents i entusiasme pel que diu». Ndako té aquestes tres virtuts, per això les seves conferències són tan amenes. En 4 punt, Ndako practica la ironia, però sense arribar mai al sarcasme, o la burla ja és molt, molt violenta. El seu és un humor sense malícia, que percebe un sentit que l'humor s'ha de començar per aplicar-se en algunes osis a algun mateix, i ell ho fa. La naturalitat d'Ndako explau la patalància i la hipocresia. Aquesta naturalitat valguer és la serietat fictícia i excessiva i, per tant, li molt el sentit de l'humor. Joan Fuster deia que la l'ironia necessita còmplices. Quan Dac els troba, veus que la cara li fa una rialla i explota la felicitat. Exerceix de mestre sense ser-ho. No pot poden ensenyar res, però al seu costat s'aprèn molt. Us vull fer una petita reflexió pedagògica. Un minut. Durant molts anys va estar vigent una tesi d'Alexandre Galí, que que el mestre havia d'estimar els alumnes, els havia de motivar, se n'havia de preocupar, i precisament va ser un figarenc, un Joaquim Xirau, que va canviar aquest paradigma. Va dir, no, no és pas això, girem-ho. És l'alumne, va dir Xirau, qui s'ha d'enamorar del mestre. És l'alumne que veiem que el seu mestre disfruta aprenent, que ho tot allò que sap. Veiem com n'és de feliç tot això, el vol imitar. Serà d'enamorar del mestre. En el fons d'ell a l'educació és un problema de seducció, i en Dago sedueix. Ell no té necessitat de ficar cap esforç. Ets tu que dius, vull ser al seu costat, perquè en ell aprenc, perquè en ell aniré dormir sabent unes quantes coses més. Per això us dic que és un veritable mestre. Fa esforç per terra i per mar, baralles no ho sé. La geografia diu ell citant sempre a Pau Vila, que li agrada molt citar-lo diu, es fa amb els peus, jo dic, i amb els peus d'ànic no sé si coneixeu ací, les seves cinc raons que aporta per fer submarinisme diu, el submarinisme és l'inici de grans amistats això són paraules seves, eh? en ser una activitat que comporta risc fa que els lligams i la col·laboració entre els que la practiquen sigui de pel·lícula és un esport de silenci i de concentració diu, quantes persones que escoltem no els voldria més portar un regulador a la boca? Permet riure-se a la força de la gravetat. De fet, és una manera de volar sense aprendre ocinògens. És un esport de gent i El sol fet que no hi hagi àrbitre, i en conseqüència que ningú insulti com passa amb altres esports, ho demostra. I per últim, és un esport pels sentits. L'escaufor del sol a la cara, la frescor de l'aigua i el plaer, de la tertúlia després de la immersió, davant d'una cervesa, no tenen comparació a la vida. Andaco o ho sabeu prou bé, estima la natura amb passió, l'estudia amb rigor i la divulga amb gràcia. Repassem només els llibres que ha publicat. El dels arbres de l'Alt Empordà que us he citat en començar. Fons naturals, 127 amagatalls de nimfes a l'Alt Empordà. L'aprenent de geòleg. Balenes i dofins a la Costa Brava, amb en Pere Pagès. La tramuntana, amb en Xavier Fabrés. Roses, l'elecció natural. Guia, el cap de creus, amb la mal pujada i dintre d'aquesta mateixa col·lecció vèrtex i miradors en Dato és en el més noble sentit de la paraula un vividor s'estima la vida què demanes als Reis? li van preguntar fa poc en un diari Podem menjar i riure cada dia que això és tocada a la loteria no dic que no li agradi estrenar camisa no dic que no li agradi fer un bon viatge no dic que no li agradi compartir una bona taula no però de persona sòbria Vull dir que, ajutjant el que conec, dóna les coses al seu just valor i estableix en tot moment un límit entre el que és raonable i el que és immoderat. La sobrietat no nega allò que els francesos, eh?, diuen la Joa de Vivre. Francesc Torralba diu que és tot el contrari. La sobrietat és la condició per poder viure, per una vida joiosa i unes relacions intenses i extenses en el temps. Poder menjar i riure cada dia. Vet aquí les seves grans ambicions. Quan li pregunta la professió, podria dir perfectament empurdenaire, empurdenòleg o empurdenòfio. Tots tres, temes, tots tres termes valdria. A més de treballar en ocasions a l'Empordà, de conèixer bé la comarca i de dedicar-hi moltes hores dels seus temps lliure, se l'estima. El seu desig, diu, és que l'Empordà sigui com un paisatge de Batuscana i no pas un paisatge de la Batutxana. Una dada que pràcticament tots els que sou aquí sabeu, però que no puc deixar de dir per acabar, aquesta petita semblança. Més que res, per si algú, doncs, encara no ha vingut a veure mai, que l'any que ve, doncs, ha reservat el dia. Durant tot l'any, en Daco és un tafaner quasi professional. I al final ho comparteix, encara que es faci el 28 de desembre, no és, us asseguro que no és no sentada i ho evoca tot en una conferència multitudinària, que ja s'ha vingut clàssica, acompanyat d'un bon amic, professor i tintinòleg, aquí present a la sala, amb el qual fa també una col·laboració mensual pel setmanari de l'Alt Empordà. Fan tots dos fem tots dos una molt bona parella. Deixeu-me parlar del llibre. I deixeu-me parlar del llibre de fer una broma fàcil. Una persona que es diu Da Costa, i que té una filla que es diu Mar, de què hauria de escriure un llibre, si no, de la Costa Brava. I l'ha fet. Natura Litoral és el volum 173 dels quaderns de la revista de Girona. Fa pocs dies, el mateix d'acord que presentava el fa, el número 174, la monografia dedicada en aquest poble. Hi ha aquí els dos autors. Fa pocs dies, eh, des, del 1985, perdó, des del 1985 que va sortir el número 1 sobre els jueus, fins avui han passat 30 anys. Des de Jaume Fabra, que en va ser el primer director, fins a en Joan Domènech, director actual, això dona una mitjana de sis quaderns l'any, entre les monografies i les guies. Aquesta és la segona guia de la col·lecció que parla de la Costa Brava. La primera va ser escrita per les geògrafes Carolina Martí i Rosa Maria Fraguell. Però són llibres molt diferents, ja ho veureu. El primer s'entreté més en aspectes generals. Parla dels antecedents històrics, del turisme, del nom de les entitats, de les festes, parla de l'evolució urbanística, de l'evolució demogràfica... El de s'ha elaborat a partir d'un minuciós treball de camp, després de trepitjar el terreny durant molts anys, amb kayak, a peu pels camins de ronda. Hi ha entre els dos llibres, inevitablement, algunes repeticions, però és fàcil d'entendre. El primer és un llibre més escèptic, jo diria, no sé si he la paraula, d'una mirada més general el d'en és més concret és més viscut i tots dos es complementen bé a la guia d'en D'Aqua s'explica en el capítol dedicat a Cap de Creus que en Salvador Dalí va afirmar el seu mimetisme en aquests paisatges i va sentenciar el Cap de Creus sóc jo va fer igual que Gustave Flaubert quan diuen que també va dir Madame Bovary sóc jo en Daco, parafrasejant Dalí i Flaubert, podria dir tranquil·lament «Equest llibre sóc jo». I seria veritat, perquè en aquest quadern andaco hi ja volcat les seves dèries, les seves passions, els seus coneixements, les seves lectures i molts dels seus autors preferits. Està estructurat en 43 capítols, com sol ser habitual a la col·lecció, de porbol a blanes. Dedica un capítol a cada població i entremig intercala un tema d'interès, que sol estar vinculat a la població que acaba de retratar, però que sovint aquest valor concret no es limita a aquesta població, sinó que té una base més general. És un recorregut de 221 quilòmetres, dels quals una quarta part són platges, i 22 municipis. El quadern d'Antàquat fa ganes a veure coses que desconeixes, que desconeixies, o que entenies notícies vagues, Almenys a mi m'ha envaçat. Per exemple, han vingut ganes d'anar a veure la col·lecció d'en Joan Hortensi, de Roses, que em fa oregonya confessar que no l'he vista. La de closques d'un urso de Matiu Espinosa de l'escala, que té 4.000 espècies diferents. M'agradaria poder entrar a les cambres de l'escala, una cavitat gran com un àtid de catedral, una meravella de paisatge calcari, on es pot remar a l'entorn d'una columna que parteix la cova. M'agradaria poder anar al rei dels arbres, a la zona de Pagafrugell. I m'agradaria poder entrar, que tampoc ho he fet mai, a la cova de l'inferm de Cadaqués. Fa poc, editat també per la Diputació, es va presentar la redició del llibre El meravellós desembarcament dels Erecs Empúries, de Manuel Brunet, a cura de Francesc Montero. En el cròleg, diu Brunet que faria passar una tramuntanada per les planes d'aquest llibre perquè l'higiene exés i mateix el microbi de la retòrica mal administrada. En Dago, que és un expert a la tramuntana, ja ho devia fer abans de portar-lo amb en Joan Domènech perquè l'edités. Perquè la veritat és que ha quedat un quadern amb una prosa que té un caminar lleuger, que no vol dir ni frívol ni insignificant. Vull dir que el llibre és de lectura amena, tot i que no s'està de fer servir paraules molt precises. I us en diré algunes. Per exemple, la llongada, Franja de sorra que mull el mar. La planassa, una gran extensió de terra plan al fons del mar. Un niell, una roca que forma un petit iot. O el faralló, la roca que sobresurt del nivell del mar pròxim a la costa. O el freu, un braç de mar entre dues terres. O la rara, que és una avenida resserada. O una galerna, ben fort del noroest. O el norall, el pilar de Carme mar a les naus o les passanelles, unes pedretes planeres de pisar, que quan eren petits els fèiem, eh? o la calanca, una cala estreta acabant en cul de sac o l'areny o la turmalina, o les llaures, o el tondo, o la copinya, o el reveig en fi, moltes paraules boniques que jo m'he anat apuntant mentre el llegia també algunes paraules locals, com per exemple les de cotissos, de begú l'aigua dolça que cau des de l'esperat fins al mar i expressions molt sonores com Santaula la tramuntana, Es Esferma el llevant, l'aigua larantella, o, per exemple, una tab una campusssada d'infanteria per dir un bateig de bosseig. Elped, com és el vi, parla de geologia, parla de fauna, parla de botànica. De geologia ons hi trobareu les allusions amb violats de llançada els blocs de pragmatica del port de la Selva i de Cadaqués, la pedrera de mina de mica blanca a ses orques de Cadaqués el falspat urgent de Bagú el granit, des de Bagú a Blanes també anomenat per la gent doncs, l'Illacer parla evidentment de d'ornotilogia de fauna en general un capítol, tot un capítol dedicat als dofins balenes i tortugues un altre a les heroines i estrelles de mar d'ocells, n'hi surten moltíssims a tots els capítols els papallones, els miros de les menes els estaquis de mar, una espècie amenaçada i dona una notícia curiosa un peix d'agulla del Mar Roig que va ser vist el 2007 a la de cala del murro del Padre de Palamós. En botànica parla de la Cusidònia i dedica també tot un capítol, de la vinya recuperada colera, del lliri de mar anomenat a sotzena de Santa Cristina de Lloret, eh? Joan que de Lloret, la, ll la llateresa, els tamarius, els ollastres, els càrrecs de cadaqués, els coixinets de monja, etc etc. El llibre no té només la bibliografia final de rigor que solen tenir aquest aquesta, aquests quaderns sinó que en, en el text durant el text mentre vas llegint i vas trobant nombrosos autors suposo que andà que ho fa per agrair la feina i l'aportació votació en diversos camps de totes aquestes persones i ha l'Arnal Puà el geòleg Jordi carrers en Firmo ferrer de cada ques que gràcies al qual sabem que a cada ques hi han i 1.800 quilòmetres de paret seca, és a dir, com de Figueres a Berlín, més o menys. El meteoròleg Josep Pasqual, l'arquitecte Coderc, l'enginyer Frederic Macaro, recordeu que va fer aquell article on explicava la proporció àurea del gol de roses, la geòloga Marta Puig-Uriguer, Lluís Molines, de Palafugell, l'ambientòleg de Sant Feliu Pere Sala, l'investigador d'Hermanes Enric Ballesteros, els botànics Lluís Vilar i Joan Font, el recentment traspassat Josep Maria Aynó de la Sarte, els geòlegs Roquei Pallí, la Ivet Barbasa, i també cita molts, molts escriptors, Jo Tarefoix, Junts d'Esclot, Faixes de Climent, Victor Català, Gasiel, Pedrón, Maragall, Pla, Esteve Fàbregues, en fi, no us vull cansar, eh, Pere Caner, Barral, fins i tot en Truman Capote. També li fa un camí un en Joan Domènec, Domènech, eh, director de la col·lecció dels Quaderns i Estudios de Lloret de Mar. És un llibre de referències artístiques també en Carles Brós i la seva obra El banc de peix de Llençà Els fons de mar de Colera immortalitzats pel pintor local Padern El paisatge de Lloret que inspirar Sorolla per pintar el quadre a Catalunya Està plena de notícies curioses per exemple l'últim exemplar de Bou Marí que es va veure a Camp Norfeu el 1973 Parla molt també dels problemes ambientals ell que és tècnic i que treballa amb aquests temes per exemple el de les figueres de Moro o la gasanya, o la demorció parla de quan es va demolir el culmet de Cadaqués, o del Balsam o un gladegat que havia recobert l'ella de port lligat. També hi trobem antigues indústries obligades, forts de calç, fabricació de llambordes, i molts topònims, molts topònims. Mentre el llegia me'l estava apuntant, eh, des de la roca foradada de Portbou, de Portbou el primer, fins al l'illot de la de Balanes del Terrer, n'he apuntat 262, tot el llibre deixeu mentir dir només uns quants eh? no, no patiu, eh? Ja veig les cares No patiu, no els fingiri tots Però deixeu-me'n dir uns quants que m'han agradat La font de veu tapa La cova del celler d'en xocolata La platja de les plisques La punta trenca braços Com cagats Lilla gat La cova d'en xamuxa La punta o nas de la galera Lillot del pare passí Ses falcadines cala d'esfalcó o de serinia espatllada, el racó dels homes i el racó de les dones, a Calonja, de qual les dones i els homes es banyaven separats, i també un topònim de lloret, pa de sucre, que és habitual en els dolms, una altra paraula presa, rocallosos. També voldria destacar la qualitat fotogràfica del llibre. Menys una quinzena de fotos del fons Marí, la resta, més d'un centenar, són totes d'en les fotografies no són només un complement del text, sinó que es poden oferir una lectura paral·lela, igualment interessant per a ella sola. En fi, dir-vos que m'ho he passat molt bé llegint el quadern i preparant aquesta presentació. He après moltes coses que no sabia. Estic segur que serà un instrument útil a tothom que vulgui voltar per la nostra costa. Jo a vegades dic que hi ha llibres que són per llegir i llibres que són per llegir aquest és el segons és un llibre que es pot llegir d'una tirada evidentment, eh? ho he fet però també es pot degustar globs amb l'excusa d'anar a visitar un dels pobles a la costa que en retrata, de fer una excursió amb alguna platja felicito en Daco per la feina feta que és excel·lent és fruit hores i hores de feina de trascar el país, de preguntar dubtes de cercar informacions de recordar o repassar cites d'autors llegits és, és d'aquells treballs que penses que bé que s'ha passat l'autor a fer-lo. Quina enveja. Acabo amb un text del filòleg illenc Cosme Quiló, tret d'una guia que va fer de Falanić, que el dedico a Nandaku per la feina feta, però també doncs el llegeixo perquè ens pugui servir a tots plegats de reflexió final. Diu així. El vostre esforç no serà temps perdut, perquè haureu llegat a les generacions primeres la identitat dels llocs la ressonància dels mots acolorits per la pàtina melosa del voltat de les centúries carregats d'història llestats de sentimentalisme per una raó molt senzilla són els noms que els nostres vells posaren a la terra on vivien on treballaven i on s'estimaven els noms del nostre país protegiu-los i defensau la terra no permeteu que els substitueixi perquè ningú no hi té cap dret per l'aula per la seva continuïtat per la integritat del paisatge per la dignitat d'aquells espais que encara serveixen el color de l'esperança moltes gràcies públics, senyores i senyors moltes gràcies a tothom per haver vingut en primer lloc, com no li he d'agrair a en aquesta magnífica presentació i jo anava pensant doncs eh, que val la pena escriure llibres perquè et facin presentacions així, com i se vols gastar cèntims, nanons, i a través presentadors com en David eh, jo vol ràpidament fer dues coses una d'elles és explicar-vos tres secrets d'aquest llibre i l'altra és intentar resumir amb 22 imatges, una per cada poble de la Costa Brava, la imatge que per mi resumeix l'essència de natura i cultura de cadascun d'aquests municipis litorals. Tres coses sobre aquest llibre. primera, per què hem escollit aquesta sala? No us heu preguntat. Per què presentem el llibre a Figueres, a 22 municipis de la Costa Brava, si Figueres no té mar? segur que no té mar, Figueres sí. penseu que Figueres eh, havia de tenir port de mar perquè es havia d'obrir un canal segons en Frederic Macau-Vilar i en Fages de Climent que permetés embarcar el flanc urbòlic i en Monturió cap aquí i sortir directament cap a Marina per tant, aquí, eh, escollir aquesta sala és fer-li un homenatge a Narcís Monturió un gran emprenedor ara ah, que està tan de moda aquesta paraula, un emprenedor figuerenc va encomanar la seva idea el seu projecte a tota una colla de ciutadans per poder tirar-lo endavant i poder ajudar els corallers a fer corall i alhora poder avançar amb la recerca de l'estudi dels fons marins. Primera pregunta. La segona, per què he triat en, en David Pujol per, escriure, ai, perdó, per presentar aquest llibre? Hi hauria dues dones. Primera, en David Pujol, a part d'un excel·lent presentador, doncs és un magnífic director editorial. Ell ell s'està trencat les banyes perquè la revista El Vegas pugui continuar davant. La revista que més que una revista és una llibrista, té el millor d'un llibre i el millor d'una revista. I gràcies a ell hi ha 200 col·laboradors que poden escriure, que poden publicar i que poden cobrar per escriure. Eh? cosa que avui en dia ja sabem com estan els mitjans de comunicació i això l'honora la segona por per al que vaig escollir és perquè segurament tots recordareu aquella cita de Pla que tu quan escrius alguna cosa ja sigui un informe administratiu o un llibre o el teu testament és igual, ho has d'escriure perquè ho pugui entendre la teva dieta. això ho deia en Josep Pla has d'escriure plament perquè et pugui entendre la teva tieta però Llegint en David Pujol, llegint-li aquest llibre que va escriure un dels mots que ha redactat l'Ajuntament a l'abast, un diàleg amb les meves filles, vaig entendre que, a part de que un llibre l'ha d'entendre la teva tia, doncs ha d'interessar la teva filla, que aquesta és la prova de foc. Aquesta, que el que escrivis pugui ser de l'interès de la filla.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 i hem de tenir-lo ara cada vegada més de Toscana, un lloc on hi hagi guanoli, com tenim aquí, que tinguem un vi excel·lent, que tinguem, que tinguem obres d'art, que tenim festivals d'estiu, etc. etc. Per tant, hem fet aquest canvi i aquest llibre modestament pot contribuir a aquest canvi de mentalitat, a sentir-nos orgullosos del nostre litoral. Amb això us he explicat les tres coses i ara intentaré resumir-vos molt breument els 22 pobles de la Costa Breva amb 22 imatges i una a destra llavors eh, jo no sé si els ponents potser si aniu aquí potser ho veureu més bé eh? i si ens apaguen la llum de qualsevol publicació sempre és la foto de portada Amb aquesta mi es proverà una mica més dient que havia de ser la foto d'un lloc que hi pogués anar tothom no cal que sigui cap indret remot això és la platja de la bola de llançar hi ha d'haver-hi un element natural fàcil de veure, un cascall de mar ben gros, és una rosella, un pipiripiu i alhora el secret que hi hagués gent al darrere per què? perquè la nostra costa brava com hem dit abans és un lloc d'interès natural però també un interès per turistes, per passevolants per viatgers, per nosaltres mateixos per tant, natura i cultura havien d'anar lligades passes? per vol, per vol com altres llocs, com aquelles que rambla amb plàtans ara amagat, críptic entre aquest arbre, entre la, els arbres dels plàtans, de la rambla hi ha per vol, aquell mercuri el déu del comerç, el déu dels negocis i de les comunicacions per vol, territori de frontera. Pases. Colera. A colera em fan molt vi i cada vegada em fan més de vi. S'han recuperat dues explotacions vinícoles, per tant ens interessa molt per aquest mite de la Costa Brava com a motor econòmic i en aquí, tot i que no són vinyes verdes o a la mar, sí que són pàmpols rojers rovellats de taló. Passes? Llençà. Llençà també és un bon poble com a mostra d'emprenedors. En Paul Calero i el seu equip tiren endavant una empresa de caiacs que té mèrit fer-ho llençar perquè està encarat a la tramuntana i aquí els teniu a la platja dels Bramans, que és una platja de roques metamòrfiques fantàstiques. Port de la Selva. A Port de la Selva, el port és la porta del cap de creus i com a cap de creus fixeu-vos que la roca aquesta podria semblar ben bé un cap de cavall però la gràcia de la foto és que aquest teatre d'il·lusions òptiques, que és el Cap de Creus, es repeteix a l'onada. L'onada s'assembla a la roca que s'assembla a un Cap de Noé. Si teniu paciència del Cap de Creus, les roques, les onades i els núvols podreu veure qualsevol cosa. I qui ho ha fet famós, això? Passes? Doncs el do de del Cap de Creus, tal com ha dit en David abans, és el paisatge de Tudela on Dalí, és un dels llocs on Dalí va, va firmar el Cap de Creus sóc jo. Aquest sí que és un lloc d'importància mundial, geologia única i alhora geologia interpretada per el Gran mestre Salvadoria. Pass eh, Roses harà do plegat per la tramuntana amb la paradoxa de que el vent de la tramuntana ha creat l'abadia de Roses, una de les badies més velles del món, però també aquesta tramuntana, com la d'avui ha creat la gran frase entre d'altres, seria ser qué fácil sería ser patrón si no fuera por el Golfo de León. Eh, la Muga, la Muga, Muga va frontera, que aquí tenim una frontera variable entre el mar i la terra. Això és la desembocadura del riu Muga a Ampolla Brava. Això com que sabíem que vindria en Jordi Sarcatal, que és un també a llibre i em posa aquesta foto de un eh, picroch Uh, posat en un lloc molt estimat per a ell passes? Sant Pere Pescador que té les 5 S S de sal, S de sol S de sal S de sorra i S de surf I aquí teniu les onades tal com ell, eh, onades de sorra passes? l'escala abans ha citat el meravellós desembarcament del grecs Empúries, que va ser que va ser en Tremontana però si hagués sigut endavant com és aquesta foto segurament no hagués sigut tan meravellós aquest desembarcament <ríe> Pals, ai, perdó, Pals les Illes Medes vistes des de Pals eh, va dir que les Illes Medes la primera persona que les va fer famoses va ser Jaques Ives Costó com en tant que surt també citat en aquest llibre va a Radio Liberty de Pals un lloc que és un monument històric per què? perquè era una emissora que emitia propaganda capitalista cap als països de l'altra banda del taló de ser per tant en plena guerra. guerra freda això és una de les coses que s'haurien d'estudiar al batxillerat guerra freda i Radio Liberty Pals passes? Begú, el lloc de la Costa Brava que té més varietat geològica això és la punta espinuda de Cadegués eh, perdó, de Begú Tamariu de Palafrugent, palafrugent julioles a la brasa, però no només julioles, i jo béc que hi ha Garronnes, que és la garïna del festival gastronòmic més antic de la Costa Brava i el Nniu etc. El... Això és molt ras que té dues platges, una és el crit i l'altra és el vedet i eh quan vas a dir que hi ha ja això, fas un crit perquè és una d'aquestes platges que va molta gent a fer eh, l'art i performances artístiques per mi la foto principal d'aquest llibre perquè no està reparada aquesta foto fixeu que aquest senyor va a joc amb les seves bolles amb les bolles es llegeix Palamós, que és feta i a més a més, aquí hi ha ja m'agrada la frase d'un premi Nobel Turman Capote, com va estar a, a, a, perdona, a Palamós, va escriure Aquesta és una vila de mariners. L'aigua és tan clara i blava com a l'ull d'una sirena. Passes? Eh, Calonja és un lloc que eh, fas turisme familiar al mig d'un escenari històric. Aquí, mig amagat, mig críptic entre les roques granítiques, hi ha un búnquer. A part Aquest era el racó de les dones, en un altre lloc hi havia el racó dels homes i més enllà la platja dels capellans. Uh, la generar-ho és molt més que Gratacels, aquí els veiem des de uh, davant hi ha els barcos de malavós de pesca, Sant Felí de Guixols, a la platja de Sant Pol, és l'única platja de la Costa Barba que guarda tot de fileres tot de fileres de casetes de bany. Aquelles que veiem en el TVO fa molts i molts anys, doncs es torna allà i envoltades per l'Iris de Mar. Passes? Santa Cristina és una platja, perdó, la cala del senyor Ramon i altres cales que hi ha allà. Doncs Santa Cristina és una platja que que els pensen que retrocedeixen, entre d'altres coses, per aquests arbres que fan tascó en el seu rocal. Josep Plana i de Tossa, i del cap de Tossa, que era cap d'or, precisament per les ginestes que es fan en, aquella, en aquell rodal. Dedicat a Joan Domènec, Lloret, ixa Santa Cristina de Lloret, que és la joia més preguarda de Lloret, i aquí hi ha el lliri de Santa Cristina i el monument a l'obrera de Santa Cristina. I per acabar, citant en ruida, Costa Serena a Blanes, aquesta costa tranquil·la, que pots anar en calla, però hi ha aquests panyals que donen nom a la Costa Brava. Gràcies. director de l'àrea de negoci de CaixaBank, de l'Empordà, companys d'autor i presentador, senyors, ara em toca parlar com a director de la col·lecció segona la pauta que habitualment fem aquestes presentacions. Evidentment, quan aquestes presentacions han estat tan singulars com les d'avui, el eh, millor se no és gaire cosa ve perquè eh, no gaire res perquè corres el paísl no està a la mateixa línia, perquè realment eh, ha hatracat uns molles hi hagin que de tant any ja ho ha fet, però estem acostumats a un format més o menys rígid i tant el presentador com el mateix autor de fet l'autoctor ja el conec aquesta virtut de il·lustrar-ho eh, d'altres vegades, doncs ens han fet passar una estona molt agradable eh, que també se'ls de Des del Milòtic, evidentment el que ha d'agradir ja és el llibre, la redacció eh, quan em porten un original i hi ha el nom d'Andacosta doncs algun altre autor torna per aquí a l'emportar ja tens la tranquil·litat de que no tindràs excessius problemes ni de d'allargada, que s'haurà estudiat bé, que un científic és riurós, precís Eh, disciplinat i per tant això ja t'allogereix ja que el llibre t'almiris amb bona simpatia i amb una adhesió d'entrada doncs, eh, que val la pena de fet Tanda Costa és una persona jo diria íntimament lligada en els llibres estàvem comentant sap, per aquí, o més ho dèiem abans de començar que va ser el presentador del llibre del Far l'altre dia va presentar també un de l'Arnal Brujà Colera ha eh, intervingut amb altres coses per tant eh, això demostra que també s'apresta fàcilment i s'hi troba bé en aquest, en aquest àmbit eh, cultural que reflecteixen aquests llibres i que nosaltres també eh, ens agrada que ens hi acompanyi Òbviament aquests llibres, a dir eh, té un cert, una certa semblança a priori amb el de la Costa Rara, de la Carolina Martí del de la Rosalia Vinguer però és ben diferent, no m'hi estendré perquè ja han definit com era aquell i per tant eh, aquest és molt diferent eh, el que passa que és allò que diu la gent que deu llibre sempre se'n pot fer un altre és evident que dóna una idea, eh, especificant una mica un camp doncs se pot provar un altre àmbit per desenvolupar i això és precisament el que a vegades fem amb aquests llibres i més concretament amb les guies perquè vostès saben que aquests forems de la revista de Gió tenen dues línies la de les monografies i la de les guies els que porten una faixa verda i els que porten una faixa vermella com és el d'avui A les monografies, com el Fras de Portà, que vam presentar l'altre dia eh, són la història, la realitat d'un poble amb tots els seus aspectes i les guies normalment és al revés, és un d'aquests aspectes, en cas el geogràfic, el de, doncs, portat a ser estudiant amb tota la seva amplitud i eh, a vegades sobrepassant l'àmbit estricte d'un o dos territoris si municipals, sinó no, com en aquest cas abarcan doncs, tot l'àmbit des de la Palomena de Blames fins a l'extrem del Cap de Creus. Ja s'ha dit que en Dacosta és un gran observador, i per tant això es reflecteix en el llibre eh? i és, jo diria també, un artista que és la... també s'ha dit, però no tant potser, i almenys així que quedo una cosa per dir perquè aquestes fotografies, si us hi heu fixat, doncs tenen una capacitat Eh, revelen una sensibilitat de la persona que les ha fetes eh, que ja ho heu dit tot. Eh, gairebé aquell llarbre doncs, retorcit arran de plaig amb el far de roses al fons o aquelles pedres doncs, amb aquelles textures, si seus que fins i tot el vocabulari semblaria aquest que fem servir a vegades amb els llibres d'art d'art i sobretot, que sigui les textures, que sigui això i allò, doncs en, a través de la fotografia ens revela com la mateixa naturalesa i ens dona l'exemple de tota aquesta qüestió. Per tant, eh, a mi pràcticament només me de felicitar-lo per, per això, per aquesta facilitat que dona el director doncs, posar-te d'acord de seguida, comentar això allò comentaris d'un no imaginat d'Àfrica, en tot cas, un però vaig acceptar la seva, eh, disciplina de en, entendre en el que li volia dir i és això que ja s'ha dit, eh, que ell parlava de vigils de mar que és tal com ho diéu la major part de la costa. La Llorenta, el vigil de mar, un ja específicament a sordes de Santa Cristina. Fins i tot, fins i tot vaig una època que hi havia un pesquisser que feia una pasta que se'm deia en de Santa Cristina Com em que això no hi sigui avui i que tindríem alguna cosa diferent de tot d'oferint els, els turistes i en cap jo no ho tenim aleshores jo li vaig jo, en alguns altres no passa bé, però el capítol de jo de dir que se'n de Santa Cristina que si no els llores nens no tindran en compte a tu i a mi i efectivament eh, ho va per tant, gràcies per aquest replay, per el vigor, En el llibre, com s'ha dit aquí, com ha dit en Pujol i com vosaltres quan el llegiu pensareu, s'hi aprèn. Jo he après moltes coses i per si fos poc he aprens això de què voliu fer arribar al mar a Figuens. Per això no m'estranya que se us hagi levantat la ràmbula, perquè, possiblement, les aigües buscaven un joc per fer-vos-ho i que tenia una via de penetració. Almenys duret, una vegada que ens volien vendre un port en una zona que quedava, que anava, verge, ens deien que de fer entrar per la liera. Gràcies. Gràcies. tots eh, alcaldessa, representants de, de la Diputació, autor, Josep Maria, felicitats perquè això, explicat per en David a més o més i com que ens hem de fer una mica la pilota que són del mateix poble doncs han fet una excel·lent presentació i jo una mica bàsicament que vingui nom de CaixaBank, de la Caixa i de la seva obra social sí que us volia comentar de que aquesta anunci que a vegades veiem per la televisió no? que sempre diu l'ànima de la Caixa és no? un test aquest ànima, no? doncs en aquestes coses, en aquests petits projectes no? En aquest llibre encantador perquè a més a més els que som, en aquest cas el Baix Empordà, també ens he sentit molt ben representats doncs és aquell moment que tot aquest, tot aquest, aquest negoci que podem dir que aixabem gràcies a la confiança de tots els clients, no? Doncs, cèntim a cèntim doncs cada any podem anar posant doncs una quantitat que en aquests moments no fa ningú més en aquest país que són més de 500 milions d'euros no? per temes com aquest, no? I això sempre és una cosa que estem molt orgullosos tots els que treballem en aquesta entitat perquè el nostre principal soci és l'obra social. I per això que el de l'ànima, com veieu a partir d'ara de l'ànima, penseu en aquest llibre, perquè també és veritat, senyor Solà i senyor Domène, que fa molts anys que a la Caixa estem al costat vostra col·laborant amb aquests codecs, no? I que nosaltres, doncs, per, tan sols perquè venim per, precisament per ratificar que esperem estar-hi molt més, no? I, I la veritat també, mentre estaves explicant David tot això, de dic a veure quina semblança podria haver entre el llibre i la caixa, no? I ja l'he trobat. No? En aquests 22 pobles, Josep Maria que has comentat, en tots aquests tenim un equip eh? d'oficines, un equip de gent que està al servei de tots els clients de totes aquestes contrades, no? i que gràcies a això, i gràcies sobretot i tot el relat a la confiança de tots vosaltres doncs la Caixa i l'Ora Social en aquest cas, podem destinar-nos doncs, a ajudar, a que la gent escrigui i que la gent cobri moltes gràcies i gràcies pel la vostra posició. Bé, molt bon mesos, senyora Alcaldeza vaig de taula, senyors com a representat de la Diputació és la satisfacció sempre a presentar el llibre i més quan és un dels poders de la revista Girona. Tenim de diferents publicacions, eh, la mateixa revista de Girona, o la Col·lecció Josep Pla, l'àmbit del literari, o la Francesc Ximenis, i n estem satisfets a totes, les guies de patrimoni local. Però aquesta, primer, pels anys, que ja s'ha comentat que són 30 anys, d'edició de, d'aquestes guies que arriben al nombre 174, ja que el 173, o el Far del Cordes i que per tant doncs, ja dona una visió d'una enciclopèdia, diríem, girolina molt eh, peculiar eh, i que en el curs' de curt del temps doncs, es va ampliant, lògicament, i que jo considero que un d'aquests llibres és una petita joia i que configura en, en conjunt doncs, un, tresor, un tresor de coneixement, gràcies primer doncs, als autors, els quals, doncs, eh, el seu esforç i en aquest cas doncs, la costa la seva sensibilitat, el seu coneixement el, seu etc. el veiem basat en una obra que sens dubte doncs, eh, dona un valor més a la Costa Rava Ell deia que de, més en millor, no? i és així, realment cadascun dels llibres que surt sobre un tema el que fa realitzar -lo. per tant la Costa Rava que tots tenim la certesa de, de, de la importància que té per l'economia però també doncs, com a valor paisatgístic com a medi natural i per tant doncs, com a aquest, eh, aquest referent turístic la representa que dóna vida a milers de persones, doncs, tot això és un fet inqüestionable i que amb aquesta visió de, de la natura doncs, el que fem és doncs, realitzar-lo encara fer una aposta més pel coneixement i en la mesura que donem i apostem pel coneixement doncs, eh, el que fem és facilitar que la gent agrada el valor i més i per tant és un valor extraordinari el llibre s'ha dit i només el presentador que felicitats David per la presentació no hi estic mai una radiografia personal d'un autor tan acurada tan extensiva eh, alhora tan amena no, la presentació, sense dubte el personatge s'ho i per tant doncs, segurament ho facilita però eh, realment doncs ha estat molt bé perquè s'acaba d'entendre més la trajectòria de Pocsen entre Costa, també coincideix amb algunes presentacions i també és un excel·lent presentador per tant, ja ho has dit tu, no? tant, com a presentador i com a autor doncs aquí doncs, avui doncs, em poden fer una presentació vols, doncs, fora del normal certa manera, i a més quan ens ha il·lustrat amb aquestes imatges de cada poble també ben també' tan ben explicat i que a mi des del principi ja ha m'ha contestat la pregunta que em feia què hi vaig jo fer Figueres avui sí. a presentar un llibre sobre el turisme i em pensava que algú de la il·lusió m'ho explicarà això no va a explicar però ens ho dosament ho ha explicat molt bé. Ho trobo molt divertit i molt la veï, i jo sigui, molt molt de, de, de relligar de d'aquesta manera a part de eh, com presentadors de figueres, però més a menys doncs aquesta aquesta voluntat d'obrir figueres al mar, doncs crec que és molt interessant i forma part, diguem, de la història dels projectes que s'han quedat no calats, podríem dir, però en certa manera doncs és eh, una sensació d'estar figueres més amb aquesta ja relació de marítima i per tant doncs eh, nosaltres eh, com a Diputació ens sentim això satisfets de veure publicacions com aquesta, el seu director sap també que té el nostre reconeixement i la nostra publicitació perquè segueix en unes pautes eh, determinades que, eh, que d'alguna manera faciliten que aquests llibres siguin divulgatius eh, i tot això és, és el que pretenem que ho entenca la dieta també i la cita i, i la cunyada no? en respecte d'això i es tracta de que aquest coneixement vagi sensibilitzant, vagi penetrant, vagi doncs donant, satisfet la, la, la, la curiositat com activant la curiositat, eh, que siguin proactius per buscar doncs, conèixement i en definitiva això és que ens fa més grans diguem, no? i més persones i més humans i per tant ens hem de felicitar tots plegats tenir un llibre com aquest amb la conversa de la caixa també, abans era caixa de Girona, com va començar la col·laboració de Caixa Girona ara és amb la Caixa i la, la col·laboració d'aquestes dues institucions permeten, doncs, ja dic poder gaudir d'una petita biblioteca gironina que és extraordinària que la pugueu gaudir i per molts anys puguem presentar-hi Bé, doncs. Sí. doncs, bona nit a mi, bona, bona nit que vostè simp diputat, bona nit uh, director d'aquesta de, de col·lecció de, de quaderns de la revista de Vigrona, La Caixa uh, de Pujol el, més que presentador no blossa, que de Llec Glossadou, una autèntica glossa de la figura de d'en Josep Maria de Costa qui present que, eh, llàstima del, del protocol perquè jo des del principi es pensava que vols dir que no hauria d'estar ell aquí al mig i no en un però el protocol és així però qui l'estrella estelada avui és en, és en Josep Maria que l'hem posat en un, en un raconet tot i així dir, a través de la, de la presentació que n'ha fet en, en David Pujol com també tenek realment que has certa estecat moltíssimis a visibilitat i ni comptau el que fa i on és la la figura d'en de de Josep Maria el que fa per Figueres o el que fa per Palamurdaia, hi ha uns al mes cap a aquesta Costa Brava que realment el que jo crec que s'aconsegueix en aquest natural litoral és posar un valor a aquesta Costa Brava que com a marca jo crec que ja havia perdut. Eh, la seva característica inicial als anys 60, als anys 70 havia estat molt en boga però realment havia perdut eh, perquè s'assimilava aquesta Costa Brava en aquest turisme, aquest us intensiu de, de sol aquest us, aquest us intensiu del, del, del, del sol, del, del terra i del, i del sol i de la platja no? realment doncs el que posa en valor aquest llibre jo que és aquesta Costa Brava unida a uns valors de paisatge, de natura i de mèrit de medi natural, en Daco n'és un autèntic expert, i eh, com a biòleg, però tot com a curiós, com a inquiet, com a persona que sempre està amb la càmera de, de fotografia a la mà. Eh, ens posa a veure també el repte que tenim davant, que la gestió de la, de la Costa Brava, la, la gestió d'aquest d'aquest paisatge ja es converteixen converteix en un repte de gestió de la de la natura en tot això amb amb aquest comportament criteris de sostenibilitat, criteris de de conservació i realment és allò de on volem viure, com volem viure i de què volem viure, no? Realment és el que crec que és important també banda de la, de la bellesa de, la, de les fotografies en si mateix i que es nota que s'ha recorregut tota la costa tots i cada un d'aquests municipis d'aquest litoral i, ha anat, i, i, i, que, i que ha conegut i ha observat tots i cadascun d'aquells racons fins que ha trobat aquell racó on la llum i la fotografia permeta plasmar el que ell volia plasmar tot, aquella, tot aquell instant, d'aquella aquella bellesa d'aquell aquell racó per a meva, com alcaldessa de la ciutat, dir-te que encantats de que ens portis la platja, al litoral, fins aquí a la ciutat, no? Hi havia un anterior alcalde molt, molt pròxim que deia, efectivament, Figueres té platja, no? Deia, en un quart d'hora, en 20 minuts, estàs a tots aquests fantàstics racons d'aquesta Costa Brava que tenim aquí a l'Alt Però també m'agrada que aquest llibre uneix també allò que podem fer, aquella marca Empordà, que uneix alt com baix a Empordà també, també agreixo aquesta, aquesta visió de, de conjunt, realment aquest continu de municipis que a través d'un litoral conformen aquest Empordà. Jo crec que avui em pot anar a dormir content, un, un vespre com avui inòspit, absolutament inòspit a Figueres, amb aquest fred i aquesta tramuntana has aconseguit que tota la gent que t'estima la família però també molts amics que tens aquí seria el club de fans o el club de vinc d'en Daco doncs estar present en la presentació d'aquell llibre que la teva dedicació i el teu esforç ha costat i realment doncs jo crec que tot el que representes ja ho dit en David Pujol que n'ha parlat també que jo, jo va mirant a la taula a veure si que quan parlen també d'algunes que hi ha a la teva barra està, està prou d'anar i, eh, i que... <sussurra> encara, encara, encara, encara és, i fa bona cara per tant és que tu mereixes realment per tota la, la dedicació absolutament eh, desinteressada que tens sempre en els temes de, de ciutat i en els temes del, del nostre Empordà i, de i de la nostra Costa Brava i realment jo crec que l'Ajuntament ha tingut un mai, mai un regidor específicament de meri natural perquè ja tenim en Daco i ja ens fa la punció. Bé, doncs, a, a disfrutar d'aquest llibre. Gràcies per haver-ho fet, gràcies a l'obra social de la Caixa per col·laborar-hi i gràcies a la Diputació de Girona i al director d'aquests quadrats de la, de la revista de Girona perquè, com deia el diputat, cada un d'ells eh, contribuix a tenir aquestes petites joies que ens donen una visió plural i diversa en funció de la temàtica que sigui del que són les nostres comarques gironines van van